Erantzun gailua. Hau, amaiaren erantzun automatikoa da. Une honetan, enago etxean, Utze zazu nahi duzun mesua, mesedez. Kaixo, amaia, aitor nahi zure lankidea. Lasai, eh, ez zaitez larritu, ez da zer gertatzen. Bihar, lanera beranduago joan behar duzula esateko deitu dizut. Ni oso, goi, ni oso goiz joango naiz, eta ez zaitut behar. Baina ez ahaztu, zure gizarte aseguran zaren zenbakia ekarri behar duzula. Mila esker, agor!